Och välkomna till podden Snacka om rörigt som vi på Danfoss Climate Solutions har. Sara heter jag och jag är en av dem som ibland sitter bakom micken och poddar. Och idag sitter jag här med en branschkollega som också heter Sara. Välkommen Sara. Tack så mycket Sara. Du ska få berätta lite om dig själv. Ja, Sara Pinjonschek heter jag och arbetar som digital kommunikationsansvarig på DAL Sverige AB. Jag har jobbat där i tio år med lite blandade uppgifter inom kommunikation och marknadsföring. Men sedan det senaste året så fokuserar jag bara på det digitala. Och våra digitala kanaler som webbsidor, nyhetsbrev, sociala medier etc. Och det är egentligen så du och jag har lärt känna varandra. Ja, precis. För du och jag är verkligen branschkollegor och jobbar med samma saker ungefär fast på två helt olika företag. Ja, och, och idag har vi ju... Vi ska sitta här och snacka om digitalisering en liten stund. Och um, vi är egentligen mitt uppe i den här digitala transformationen inom VVS-branschen. Och när man pratar om digitalisering så för mig är det så himla många olika saker. Allt ifrån hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev, AI, influence marketing, webbshoppar. Allt så. Um, men jag tänker också... Samtidigt någonstans på den här resan som vi har påbörjat. Att vi går mer och mer bort från att trycka material. Att vi är mer digitala, allting finns online och det uppdateras supersnabbt. Och saker som går att kanske göra digitalt helt och hållet istället från hur vi traditionellt sett alltid har gjort inom branschen. Och både DAL som du jobbar på och Danfoss som jag jobbar på är ju liksom mitt, i, mitt uppe i allt det här. Hur, hur, hur tänker ni på Dal? Var, var är ni liksom? Jag instämmer med det du säger att vi nog är mitt i den här digitala transformationsresan. Den påbörjades för ett tag sedan och vi upplevde att den fick en stor och snabb skjuts under corona. När vi blev tvingade att nyttja framförallt kanske de digitala köpkanalerna mycket mer än vad vi hade gjort tidigare. Så att ja, vi är nog mitt i resan både när det gäller kommunikativt och marknadsföringsmässigt men också köpbeteende hos våra kunder. Och, och mitt under covid som du säger, då hände ju någonting för då kunde vi inte träffas fysiskt på samma sätt. Och då blev ju liksom det där personliga mötet inte ersatt men vi var ju tvungna att hitta andra vägar till ett sådant möte. Men sen vet jag, ni har ju någon obemannad butik va? Precis, vi har åtta obemannade butiker och den första öppnade vi för ganska många år sedan i Ljusdal. Innan covid till och med? Precis i början av covid. Ah. Mm. Eh, och den bygger på att eh, våra kunder kan komma in i butiken 24-7 med våran app. Eh, och handlas. så de öppnar butiken själva. De scannar och handlar med appen. Och sen så låser de butiken själva. Och i vår bransch så är ju... Alltså, Händer en olycka så händer den oavsett när på dygnet och då behöver vi leverera produkter. Så att möjliggöra shopping 24-7 har varit ett viktigt erbjudande för oss. Mm. Och utöver våra obemannade butiker så har vi också ganska många som har öppet 24 timmar om dygnet. De stänger vid fyra men kunderna kan sedan komma in övertid på dygnet. Och det, det är ett koncept som växer jättemycket hos oss. Det tycker jag är jättespännande. Och jag tänker också att webbshoppar rent generellt är ju också en... 24-7 öppen butik. Bara att du har ju inte den fysiska produkten i handen när du lämnar butiken där. Precis. Och där har vi jobbat starkt ända sedan vi släppte våra nya webbshop för några år sedan att tillgängliggöra leveranser tidigt på morgonen. Så vi har så sena brytider som möjligt på eftermiddag och kvällar. Och beror ju såklart på vart i landet man bor. Men sena brytider och leveranser redan dagen efter. Det är ju något som är en av våra starkaste uspar. Att mm. vi, vi är snabba på att leverera. Verkligen. Jag satt och eh, jag träffade en, en installatör häromdagen som faktiskt pratade om just det att han tror att det personliga mötet är så viktigt framåt men det kanske inte är genom det personliga mötet som man kanske alltid handlar utan man kanske samlar allting och lägger den här orden på webbshoppen i alla fall men man kanske gör det hos samma företag bara för att man vet att då får jag leveransen samtidigt istället för att jag kanske hittar produkten 50 spänn billigare på något annat ställe för då får jag ändra olika leveranstider. Vi är ju en relationsdriven bransch, och eh, det handlar inte alltid om produkt och pris, utan det handlar mycket om tillgänglighet och service och den personliga relationen. Jag, handlar, kanske inte, jag tänker inte att jag handlar av ett visst företag eller jag handlar av Dal, utan jag handlar från Kalle på Dal, för han erbjuder mig rätt produkter och vi har bra tjänster och tillgänglighet på produkter. Mm. Eh, och där kommer ju alltså, webbshoppen bli ett komplement till våra säljares arbete. Det är ju inte bara ett verktyg för våra säljare och kunder att använda, utan mycket för våra sälj. Det är där de hittar mycket, mycket mer information om produkter än vad man gjorde i den traditionella VVS-katalogen, mm. som vi bara för något år sedan slutade trycka. Och det gjorde vi också, och då minns jag att det var, inte rama skrik kanske, men nästintill, att varför? Varför, släpp, varför trycker vi inte katalogen längre? Den är ju så himla bra att bläddra i. Och då försöker jag ändå komma och säga, jo men vi har ju en hemsida där allting är up-to-date, där du kan se allt direkt. Du kan till och med se leveransstatusen på hemsidan. Mm. Och så funkar ju det hos er med. Du kan ju se allt. Och det är mycket ja. mer tillgängligt, mycket lättare att uppdatera och allt det här. Så jag, jag är ju för digitaliseringen. Men jag ja, men. förstår ju att en del tycker att det är jobbigt att inte ha katalogen att bläddra i. Och där tror jag mycket det handlar om vilken generation man är i. Vi har ju fortfarande en generation som är väldigt van vid att använda sin katalog man har satt flikar liksom flikat upp hela katalogen Man kanske till och med utnött i kanten för man har bläddrat så mycket Definitivt. men det är många som sen vi slutade trycka katalogen så det är många som fortfarande har sparat den sista utgåvan för att man använder den men utmaningen där var ju att i katalogen har du ett artikelnummer på webbshoppen har du all produktdata mm. eh, så du kan få så mycket mer information på, på webben eh, och tillsammans med miljödokumentation och andra, alltså manualer instruktionsdokument eh, så att, eh, de som fortfarande hänger kvar vid eh, VVS-katalogen tror jag ändå successivt rör sig mot att komplettera det beteendet med eh, webbsidan. Jag hoppas det för det är ju ändå dit vi vill gå tänker jag för där är det är mycket snabbare vägar att kunna kommunicera på ja, och komplettera och hålla rätt data Ja för så är det ju att produktdata kan ju, kan ju förändras mm. e, och då vill ju till att vi alltid kan leverera rätt information till våra kunder och eh, vi brukar alltid säga att katalogen var ju gammal eh, så fort den kom ut på tryck för då det tar några månader att trycka och när den var ute så hade det ju kommit nya produkter och saker ändats ändrats. Absolut. En webbsida har man ju alltid möjligt att hålla uppdaterad ja. och det är ju en fördel. Du pratade lite om olika generationer. Det tror jag också är en jätteviktig del i digitaliseringen. För vi har en, vi har en grupp installatörer som kanske går mer och mer mot pensionsålder. Alltså som, som har jobbat länge inom branschen. Det har varit på ett visst sätt och det har alltid funkat så. Och sen har vi ett litet glapp. Och sen har vi den yngre generationen. Som i princip är födda med en mobiltelefon i handen. Alltså, mm. Och det, det är verkligen två ytterligheter ställda mot varandra. Och så ska vi på något sätt kunna liksom tilltala båda de här samtidigt och det tycker jag är en jättestor utmaning. Ja men det är det ju. och just nu känns det som att man behöver på många sätt tillgodose båda de här behoven. Ja. För vi är någonstans i mitten Exakt. av det. Det men... är liksom inte svart eller vitt att nu är vi bara så här. För då tror jag vi tappar ena halvan. Ja precis. Och det gäller ju att de här två kanalerna kan komplettera varandra. Men vi trycker ju jättehårt på våra digitala kanaler. Både vår webbsida och vår app våra mål är att ha över 50% digital försäljning och vi är på god väg att komma dit. Men som sagt, relationerna är fortfarande väldigt viktiga och man ska absolut inte underskatta säljarnas arbete. Men i den digitala världen så kommer ju säljarna få en annan typ av roll och en annan vikt ja. i, i att kunna mer om produkter och serva kunderna på andra sätt än ja. kanske just ådeläggning. Verkligen, alltså jag menar nu finns ju verktyg som kanske inte vi ens visste att vi skulle jobba med för några år sedan bara. Verkligen. Och ja, Jag tycker det, det, det är liksom häftigt på något sätt att branschen utvecklas, även om det ibland känns lite motigt och svårt när man kommer med en ny grej och så bara nej, det, det funkar inte. <laughs> um, jag tänker också på, vi har pratat lite om köpvägar, snabbare uppdateringar, lättare att uppdatera. Um, mm. Men mitt i allt det här bruset, för det är ju något brus också. För vi har ju så mycket information vi vill ut med. Mm. Hur når vi våra kunder då? Hur når, vi, hur når vi ut till dem så att vi sticker ut och de väljer oss istället för en konkurrent till exempel? Där tror jag också att vi måste ha det här 360 vin både digitalt, personligt och tryckt material. Så att vi jobbar väldigt mycket med alla kanaler och möta kunden var de är i de olika kanalerna. Så vi jobbar jättemycket som sagt med våra webbsida men också mycket med nyhetsbrev, sociala medier. Alltså vi har ju centrala konton, men sen har alla våra butiker var sitt eget konto där de är superduktiga på att kommunicera lokala aktiviteter och kampanjer. Det är väldigt personligt från personalen. De frontas själva där och de har jättestort engagemang. Mm. Eh, så att vi försöker täcka alla spektrum där. Och vi ja. testade ju en aktivitet ihop med er, nu tror jag att vi kallade den för sno en dag. Ja, en dag. En dag. Eh, och där var ju mötet egentligen väldigt mycket fokus. att tanken var att installatören verkligen skulle komma in till er. Och, mm. och så hade vi liksom någonting vi bjöd på den dagen som var lite extra vippande för kunderna. Mm. Och det var ju ändå en kul twist på någonting som egentligen är ganska enkelt, men som inte alla gör. Nej, och där, det var så roligt med den aktiviteten med för ni firade ju 75 år och ni bjöd på vinerbröd och man pratar ju fortfarande om den här vinerbröden från Danfoss ja. som, som kom och vi fick fira tillsammans med er. Och just då när kunderna kommer till våra butiker så är vi ju ser vi fortfarande stor vikt vid det här tryckta materialet. Mm. Många kunder kommer till oss flera gånger om dagen. De, de äter kanske sin frukost där. De äter kanske sin lunch där. De behöver hämta saker akut under dagarna. Ja. Så det är viktigt att fortfarande få med butiken eh, i kommunikationen. Mm. Så vi jobbar ju fortfarande mycket med affischer och bordspratare och våra kaffemaskiner även om de är digitala så ja. ses de ändå som en relativt Såklart. analog kanal. Men kaffemaskinen ska man inte underskatta. Nej, men så är det ju verkligen. Ehm... Um... Jag har ju lite anteckningar framför mig och vi, en annan sak som du och jag pratade om inför detta var ju nylansering av webben dal.se. Mm. Har du något spännande att avslöja där? Så vi släppte ju en ny sajt för några år sedan där vi hade jobbat jätte, jätte hårt med, med köpflödet med antalet produkter på sajt och produktdata och sedan den lanserades så har vi kontinuerligt uppdaterat både den och tjänster så att ja det kommer ganska mycket spännande tjänster framåt. Det är ett av våra viktigaste uppdrag att fortsätta leverera bra tjänster till våra kunder och nu inom kort här så kommer en efterlängtad funktion i vår app som är öppen order. Ja. Som eh, tror kommer glädja många, Spännande. många kunder. Det får vi hålla ut, eh, ja, utkik efter. Eh, men nu har vi ändå suttit här en stund och pratat. och eh, Vi döpte ju den här podden innan vi pratade egentligen om eh, att vi funderade lite på eh, liksom, någonstans mellan tra tra tradition och... traditionell tradition. Nej, vad var det? Någonstans mellan... Tradition och digitalisering. Så var det. Digitala. Ja, och, och frågan är egentligen hur traditionella är vi nu då? Vi har ju pratat om att det är viktigt att båda delarna finns med. Alltså jag tror ändå att vi har lutat över mot den mer digitala sidan än det, den traditionella kommunikationen. Mm. Så att, jag vågar säga att vi är ganska, ganska mycket digitala men i en väldigt traditionell bransch. Det tror jag också, verkligen. Och jag tror vi behöver vara det ett par år till ja. innan vi... Innan vi blir helt digitala. <laughs> ja, och som sagt, 360-vin tror jag fortfarande kommer vara mycket viktig. Och det personliga mötet kommer få en ännu större roll i, i relationen. Ja, det tror jag är Ju mer digitala vi blir, ju mer fysiska behöver vi. Mm. Du Sara, superduper tack för att du kom och eh, var med och poddade med mig en liten stund. Jättekul! det var jätter, jätteroligt. Ja. Ha det gott, hej då! Hej då!